Lealáncokkal. a láncokkal. Asszony, mi ez a csimbum cirkusz az ablak alatt? Mi lenne, édes egyetlenem? Emberjogi tüntetés. A rossz se vegye meg, kitüntet már megint, és miért? Drága párom, a sok sületlenséggel szemben most valami igazán fontosért tüntetnek a lányok. Ez egy lány tüntetés? Feltűnt nekem, hogy erős asszonyi sikongás tépi a dobhártyámat, egyetlen férfi hangot sem hallok. Ilyennel még nem találkoztam. Legjobb tudomásom szerint az egyenjogúságot elértétek. Ahogy azt az egyik kedves jóbarátom szokta volt mondani, ha férfi vagy, légy férfi, ha nem, akkor is. Elvégre emancipáltad magadat, Manci. Hahaha, ha, ha, nagyon vicces a barátod. Asszonyi szemmel sokkal fontosabb dologról van szó. Persze, hogy egyenjogúak vagyunk. Itt elmosolyodott a hölgy, mint egy jelezve önmagának, de naiv vagy öregem, még hogy egyenjogúak. Csak nem képzeled, hogy is döntési helyzetbe engednélek. Hosszú évek alatt küzdöttem ki magamnak a mindenben egyedül döntő szerepet, hogy úgy tűnjön, a te kedves, drága érdekedben történik, szépen csomagoltam. Te maradj csak nyugodtan a tévéddel és az újságoddal, abban dönthetsz, hogy melyik csatornát nézed, és milyen rovatot olvasol. És folytatta. Tudod, drágám, mindenkornak megvan a maga szépség ideája, az én lánykoromban még eltiporták azokat, akik valamit is tettek a külsejük egyénébbé alakításáért. Elég volt egy csábosabb smink, már is lekurvázták az ember lányát. Hát ennek akarunk véget vetni. Akartok? Édes egyetlenem, akartok? Nem látlak ott lent a sok vézna leányka között. Még hogy vézna leánykák, ők a szépség ideál, tudhatnád? Igen, szoktam nézni a tévében a szépségversenyeket, Ilyen kis csenevész vékonykák a befutók. Hát erről van szó, drága párom. Miért is ne adathatna meg ez mindenkinek? Egyesek így születnek, mások, akik nem, Startból hátrányos helyzetűvé válnak. Anyus Ugye nem akarod azt mondani, hogy a csinos nőket gyorsan kikiáltjuk kisebbséggé. Elsősorban nincs is csinos nő. Visszavonom, természetesen igazad van drágaságom. Másodszorban nem kisebbségről van szó. Tudom, a többségről. Ne pofátlankodj! Egy szó, mint száz, a mai szépség ideál, az általad csenevésznek nevezett darásderék, 170 cm magassághoz olyan 38 kg test súlya. Képzelheted, aki nem úgy születik adottságilag, tételezzük fel, hogy akár 50 kg is van 170 cm magassággal, milyen brutális lelki traumán megy keresztül. Igen, igen, nagyon nehéz volt kiharcolni, hogy a 16 éves lányok a depressziós állapot elkerülése végett, jogosan dönthessenek a szilikon beültetésről, ócska és ostoba ellenérvek tucatjával szemben. Anyus, tudod jól, hogy egy 16 évesnek 26 éves korára egészen más melméretei lesznek. Na és, egyszerűen kiveszik az implantátumot. Ez nem olyan, mint egy hajcsat, amit ha akartok kivesztek, máskor meg visszateszitek. Műtétileg történik, ha jól tudom, teljes narkózisban. Joguk van rá. Na most azt magyarázd meg nekem, tulajdonképpen miért tüntetnek ezek a lányok, mert még mindig nem értem. Ha valaki duckónak születik, alkatilag, abból soha nem lesz vékonyka. Te hím soviniszta. Ezt nem néztem volna ki belőled. A férfi már tényleg kezdte elveszíteni a fonalat, és nagyon őszinte rácsodálkozással kérdezte. Mit nem néztél volna ki belőlem, angyalom? Azt, hogy ilyen elnyomó disznó vagy. Tudni élik, léteznek módszerek, amelyekkel bárki elérheti a számára kívánatos testcsújt. Anorexiának és bulimiának nevezik őket. Igen. Ez két betegség drágaságom. Látod, ez is olyan, mint a balkezesség. 50 éve, kvázi betegségnek tekintették. Ma meg a világ legtermészetesebb dolga. Igen, anyuskám, igen. Tudod, miért van ez? Mert tényleg a világ legtermészetesebb dolga, de az anorexia és a bulimia nem. Ha így folytatod, elválok, sikított fel a hölgy. Kérlek szépen, elvárjuk, hogy szaktanfolyamokat indítsanak ingyenesen, minden lánynak elérhetően, lehetőleg annyit, hogy azt a lakhelyétől számított 50 méteren belül elérje. Milyen tanfolyamokat? Kérdezte igen hangsúlyosan a feleségében heveny érzelmi rohamokat látó férfi. Milyen tanfolyamokat? Egyszerűen meg kell tanítani a lányoknak, hogyan kell anorexiássá és bulimiássá válni. Nekik erre alanyi joguk van. Ezért tüntetnek? Igen, alapvető jogaikban sérültek, így kormányzati szinten is, és az önkormányzatoknak is kutya kötelességük az esélyegyenlőség nevében nem csak demagóg fecsegésekkel elborítani, hanem valódi esélyegyenlőséget teremteni. Anorexia és bulimia szaktan folyamokkal? Úgy van, drágám. Életkortól függetlenül? Nem lehet alsó életkori határt szabni. Egy nő ugyanis a belső érettségétől számítható nőnek, nem pedig életkor alapján. És felsőt? Miért kellene felső életkori határt szabni? Ó, de megnyugtattál. Nos, a 153 cm-es magasságot hoz, a 96 kg nem illik. Úgy gondolom, jogoddá, sőt, kötelezővé teszem számodra egy ilyen tanfolyam elvégzését.